Beaz! Hor bat duzu, hor bat da, sukaldea, hor bat komunak, eta gero badatoki hoi bat entzat. Eta nahi guzu nungiren egiten dugu hemen? Ebe hemen zentu urzul kajikangira, eraikinean. Beaz, maiatzaren lauean sartu ginen eraikin hortarat, etxe bizitza behar etan baikinen, eta hor ikusi e ze eraikin handia zen, eta ze gaitasun. Maurizia proiektua garatu dugu, behaz bai alde soziala eta kultura, kulturala edatzeko eta hor preseski estudio batean gira, behaz estudio independente bat da, eraikineko estudio independente bat, eta nahiko ginuke lagialdi goeran diren pertsonek ireki, beraz hortako hainbat elkaarterekin lan eginen ginuke, nahi, ditu, nahi dugu hagemanetan txartu ater beharekin adibidez. Eta, eta ara, ikusten duzuen bezala Xukaldea, uh, bainugela, komunak eta bat biziki Biziki egoera honean da Emen bizizizte duko edo? Bai, bai, dulabi haste, hemen bizikirela Eta, eta bai, helburua da horrein albezain jende kajaraztea obretan hasiko baikira, garbitzen hasiko baikira eta albezain fite ere proiektua plantan ezartzeko Eta zuen sedea azkenean hemen? Eben, nahiko ginuke, ahiko uh, etxearekin akordio bat uh, tztu Be ho jeentzat uh, hainbat aterabide existitzen dira, behinangok Enterkaller uh, delako kontratua haintzina emanen diegu. Hori dela eta objak Asia haintzinana, Badakiigu bad direla hainbat proiektu uh, kajka hontan, Objak has aintzinaiko ginuke uh, gunea okupatu eta erabili eta biziarazi. Be azkeneaeanla ama urte hutsa dela, eta eta horur begiki dealdi bat atera zenudikomunikabideetan, uh, Badakigu bizki ongi gutxiez zirurtteko Tarte hartuko duela eta batzuek diote gehiago Gukungun tarte hori erabilinaiko ginuke hemen bizitzeko Eta proiektua entzindela tera Proiektu kulturala, soziala, dena batu gabe hemen zer proiektu hemen egiteko Azkana, dena batzu duzu asko biziteki bat, gela bat zer gehiago? Zer gehiago, be deia eraikin batean etxe bizitza izanen nintzateke Bakotxak bere loge lu, laukanen luke Eta gero azpiamada animaleko hangar bat, beraz Han garrori ustu beharko ginuke, bo, zinez ustela da hor artean. Uztu, garbitu, eta hor pentsatu dugu bai esenatuki baten muntatzea, ustatu, sukalde ekipatu bat, erri bazkarien antolatzeko, edo beste tailek, edo, edo zer izan daiteke, eta emaiten dauko kriston para da, eta pareko eraikinean behaz nahiko Ekogin nuke liburutegi bat plantan ezagi, imprimategi bat, Interneteko ti iti kanal bat edo gola. Uh, gehien bat zoekin ere uh, begian trukatzeko podcasten egiteko pixkat gunei ireki bat zaiteko elkaje hautzeko eta eta eztabaidatzeko. Zi beldu kanpuratuak izate ez? Ezkira bel du? ezkira zkirabel du ba. ta ez kira kanforatuak edo bat. Uh, Engoizuntan uh, egikoetxeari bidali diogu proiektua, eta hor uh, normalkiz egidan uh, joan engira egikoetxerat uh, egikin eitz egiterat. Eta, eta polizia ikusi dugu ongi pasa da, beraz ikusiko ikusiko. Ez dakik guztek pasako den, baina aski konfiente egira.